Și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I068 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom deschide lecțiunea noastră de azi cu ocazia versetului 3 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Asupra acestui verset am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute cărora însă le vom mai adăuga și pe cele de astăzi, gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc câteva gânduri dintr-o carte intitulată Puțul și împărțirea de grâu. Cartea aceasta cuprinde 57 de predici ale Sfântului Ioan Gure de Aur și a fost tipărită de editura Bunavestire în Bacău în 1995, deci anul trecut, cu aprobarea Preasfințitului Episcop Eftimie al Romanului și Hoșilor. Cuvântul înainte al cărții se deschide cu titlul Grigorie, cumila lui Dumnezeu, Arhiepiscop și Mitropolit a toată Ungrovlahia. În primele trei paragrafe spune așa Dumnezeieștile Scripturi spun că sunt două veniri ale lui Hristos. Aceasta ce s-a făcut și ceea ce va să fie. Pe amândouă acestea arătându-le, apostolul Pavel zicea pentru întâia, arătat u s darul lui Dumnezeu cel mântuitor tuturor oamenilor, care ne învață pe noi, ca le pădând păgânătatea și poftele lumești, cu înfrunare și cu dreptate și cu bună credință să viețuim. Iar pentru cealaltă, după ce a zis acestea, a adaus, Așteptând fericita nădejde și arătarea Marelui Dumnezeu și mântuitorului nostru Iisus Hristos. În prima venire a venit ca un doctor, ca să caute pe cearătăcită, iar atunci, de a doua, va veni ca un judecător să ia seama și să dea fiecăruia după faptele lui. Deci, până când avem vreme să lucrăm cele bune, să viețuim, după cum zice apostolul, cu înfrânare și cu dreptate și cu bună credință, că după ce ne vom duce de aici, Niciun cuvânt de îndreptare nu ne va fi nouă către cel ce ne va lua seama, precum nici cârmaciului, după ce se va înneca corabia, nici doctorului după ce va muri bolnavul. Iubiți mei ascultători, mai ales ortodoxi, să luăm aminte la îndemnul marelui om al lui Dumnezeu, arhiepiscop și metropolit Grigorie, care ne spune că Domnul Isus Hristos trebuie să vină în curând și în vederea venirii Domnului Iisus Hristos, El ne atrage atenția asupra două aspecte deosebit de importante și anume, trebuie ca acum să trăim în viața aceasta lepădând gânătatea și poftele lumești, cu înfrânare și cu dreptate și cu bună credință. Al doilea lucru de pe care ni l spune, a doua mare atenție pe care ne -o atrage, este cu privire la faptul că, Așa cum spune, după ce ne vom duce de aici, nu ne va mai ajuta niciun cuvânt de îndreptare spus lui Dumnezeu care ne va lua seama și face o comparație foarte plastică. După cum nici cârmaciului, după ce s-a înnecat corabia, nu-i mai este de folos niciun sfat și nici doctorului n-ai ce să-i mai spui după ce i-a murit bolnavul. În același fel, după ce noi am trecut de aici în viața cea veșnică, N-avem ce să-i mai spunem lui Dumnezeu, tot ce avem de spus trebuie să-i spunem acum. Cuvântul acesta, îndemnul acesta al omului lui Dumnezeu, Grigorie, arhiepiscop și a toată Ungrovlahia, se potrivește în tocmai cu Sfânta Scriptură, unde Domnul Isus Hristos ne spune, Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Dumnezeu să-l ierte trebuie să spunem acum pe pământ. Și nu Dumnezeu să-L ierte pe unul sau pe altul, Dumnezeu să mă ierte. Noi trebuie să mergem la Dumnezeu să ne ierte acum și după ce ne-a iertat și ne-a curățat și ne-a născut din nou și ne-a dat puterea Duhului Său Cel Sfânt, să trăim așa cum ne îndeamnă și omul acesta lui Dumnezeu, lepădându-ne de păgânătate și poftele lumești, cu înfrunare și cu dreptate și cu bună credință. Ne arată deci acest om al lui Dumnezeu, Grigorie, arhiepiscop și mitropolita toată în Grovlahia, că Domnul Isus va veni a doua oară în vederea judecății. Judecata se face după o lege, se face după o carte. Și tot așa cum ni se arată în Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, Domnul Isus însuși spune la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 12, versetul 48, că cine nu ascultă cuvântul meu, are cine lo o sândi cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi din ziua de apoi. Iată de ce, iubiți ascultători, toți cei care ne numim creștini, în creștinii ortodoxi, trebuie să avem grijă să ne conformăm exact cu Scriptura, pentru că Domnul Isus, după această carte ne va judeca, așa cum ni se arată și în citatul de aici. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și prin cuvântul acesta ne amintești din nou că vei trimite curând pe Domnul Isus pentru judecată. Ajută-ne să luăm aminte și la îndemnurile acestui om înțelept, care ne-a îndreptat ochii către cuvântul tău, să primim pe Domnul Isus Hristos și apoi prin puterea Duhului Său cel Sfânt să trăim o viață nouă. Binecuvintează, te rugăm și ascultarea mesajului acestuia, în așa fel încât tot să fim treziți la realitate, să primim pe Domnul Isus Hristos și apoi tot prin El să trăim, lepădându-ne de păgânătate și de poftele lumești, pentru slava ta și fericirea noastră. Amin. Cine are putea să stea dea iertare? Pentru păcatul tău cel mare. Cine are putea, cine are putea Iisus Dumnezeiescul în el, prin jertfa cea a el, el ar putea, el ar putea. Nu uita, azi e mântuirea ta. Mâine nu putem să știm s-ar putea să vină Domnul Iisus Hristos și va veni, așa cum ne-a spus și omul acesta Marele Arhiepiscop și Mitropolit al Grigorii al Ugrovlahiei Va veni, ne spune Dumnealui, ca judecător Și atunci, tot Dumnealui ne-a amintit În cuvântul pe care l-am avut înainte de cântare Nu mai putem să-i spunem nimic Nu mai putem decât să răspundem La ce am făcut cu el acum pe pământ Domnul să ne ajute pe toți să-l primim Și după ce l-am primit ca dovadă că l-am primit să trăim lepădându-ne de păgânătate, de poftele lumești și să trăim în credința Fiului Său. Este îndemnul marelui om al credinței, despre care am citit mai înainte, dar mai ales este chemarea Domnului Isus Hristos care ne cheamă și pe această care. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia cea după Ioan la capitolul 6, din care citim versetul 3. Isus s-a suit pe munte și ședea acolo împreună cu ucenicii săi. Ideea de aici este că nu putem fi în cu cei mai îndepărtați dacă nu trăim în dulce părtășie cu cei mai apropiați. Caramida care face parte din casă este folositoare casei numai dacă este legată de cărămizile vecine. În felul acesta are legătură cu toate celelalte cărămizi din care este zidită casa. Domnul Isus se retrăgea din gloată și stătea de vorbă cu ucenicii săi. Să stăm și noi cu apropiații noștri. Ei au nevoie de noi și noi avem nevoie de ei, nu de slujba lor, ci de ei înșiși. Dragostea crește în inimile ființelor prin faptul că se privesc des. Un proverb arab zice... Strugurii devin purpurii privind unul la altul. Deși cu ocazia lecțiunii trecute am vorbit puțin astăzi, amintesc din nou. Cu totul alta ar fi atmosfera căsniciilor noastre. Am gusta o cu totul altă viață, dacă ne-am învățat să avem părtășie în familiile noastre. Da, da, nu vă mirați. Soții fac foarte multe lucruri la un loc. Muncesc la un loc, fac planuri, de toate fac. Dar nu-și au timp să aibă părtășie și mai ales soții credincioși nu au părtășie spirituală. N-au între ei, n-au cu copiilor. Mulți lucrează în schimb schimbat. Este ceea ce e obișnuiesc să numesc o căsnicie prin corespondență. Se văd foarte rar, se văd numai la sfârșit de săptămână. Și atunci sunt înglotați cu multe planuri, cu probleme de ale casei, Ei nu au timp să-și împărtășească unul altuia toate ascunzișurile sufletelor lor, cei frământă, cei bucură. Pentru faptul acesta trăiesc ca niște străini. Și din pricina aceasta trăiesc la fel și cu copiii. La copiii le iau un televizor, le iau un VCR și îi lasă acolo să-i crească televizorul și vcr și după ce copiii aduc în casă obiceiurile pe care le-au văzut și apucăturile de acolo, părinții încep să aibă probleme, încep să se necăjească pe ei, apar dificultățile, încep să se plângă la Dumnezeu și Dumnezeu le spune ce să-ți fac. Tu l-ai aruncat în brațele lumii și acum avi la mine? Iată câte nenorociri vin din faptul că noi nu stăm, nu avem părtășie unii cu alții în familiile noastre. Ne îngrijim de cele materiale, deși Domnul Dumnezeu a spus că dacă noi căutăm mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui, celelalte ni se vor da pe deasupra. Noi însă o facem pe dos. Ne consumăm toată viața noastră, alergarea noastră numai după cele materiale, ne aproape totalmente pe cele spirituale, atât ne mulțumim cu mersul la biserică, la Paște, la Crăciun și la Anul Nou, iar cei care merg la biserici, la adunări creștine merg în fiecare duminică, dar merg numai duminica și restul tot timpul ocupat cu cele lumești, lipsă de părtășie și de apropiere care creează o atmosferă de depărtare între cei din casă. Deși sunt împreună, trăiesc departe ca cerul de pământ unul de altul. De aici vine ruinarea familiei care duce în ultimă instanță la ruinarea societății. Domnul Iisus ne atrage atenția aici, vedem de multe ori, el practica această părtășie cu ucenicii săi. Își văcea timp, el era foarte ocupat cu rugăciunea, el era ocupat cu lucrarea în public, dar de multe ori lăsa toate la o parte și le spunea la ucenici: veniți singuri, puțin la o parte. Și deseori îl întâlnim stând de vorbă cu ucenicii lui, întrebându-i, ascultându-i, spunându-le. Și ei aveau ocazia să se destăinuiască lui, iar el se destăinuia lor. Ce părtășie minunată! O, oh, cât de mult vă încurajez pe dumneavoastră soți și părinți. Lăsați la o parte alergarea după lucrurile lumii. N-a spus el, Domnul Isus a promis, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. El ne-a făgăduit. Că dacă umblăm, căutăm mai întâi părăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, adică între noi să avem această părtășie și să cultivăm în inima copiilor plăcerea și dorința după ea, atunci celelalte lucruri ni le va da el. De ce să umblăm noi după ele și de multe ori le pierdem și pe astea și pe celelalte? Nu vedem noi în împrejurarea lui Balaam din Vechiul Testament? El a vrut neapărat să câștige mărire și avuție din partea lui Balac, acela care l-a chemat să-i blesteme pe Israel. A făcut tot ce a putut și dacă n-a putut să-i blesteme pe Israel, l-a învățat pe Balac cum să-i spitească pe copiii lui Israel să curvească cu idolii lor, lucru care s-a și petrecut. Și cu ce s-a ales până la urmă Balaam? A pierdut mărire că nu i-a dat nimic a Balac și a pierdut și viața că a fost omorât de copiii lui Israel cu sabia, a fost și Dumnezeu mâniat pe el, le-a pierdut pe toate. De ce? Pentru că a alergat după lucrurile pământești. Oare ne spune ceva și nou? Isus deci s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Un gând duhovnicesc. Adevărata suire este atunci când șezi, adică atunci când te smerești și rămâi statornic în starea aceasta. Numai cine se coboară în sine se suie spre Dumnezeu și este folositor semenilor. Dumnezeu nu ne dă cinste de a fi împreună lucrători cu El, decât atunci când negolim de noi înșine, de planurile noastre, de socotelile noastre și căutăm mai întâi pe El. Mai întâi împărăția cerurilor, mai întâi neprihănirea Lui. După ce vom căuta acestea mai întâi, punându-L pe El primul, ne va pune și El pe noi tot primul. În versetul 4... De la Ioan, capitolul 6, citim că Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Sărbătorile vechiului legământ erau numai pentru evrei, pentru vechiul Israel. Pentru noul Israel nu au nicio semnătate reală, ci numai simbolică. Dumnezeu nu amestecă rânduielile vechiului legământ cu rânduielile noului legământ. De lucrul acesta trebuie să fim bine, bine încredințați. Căci ni se amintește în Noul Testament că legea a fost un îndrumător, a fost umbra lucrurilor viitoare a celor care să vină. Deci în Vechiul Testament întâlnim numai umbră a lucrurilor care trebuiau să vină, adică a Domnului Isus Hristos. Când a venit Domnul Isus Hristos, realitatea, toate celelalte au rămas de domeniul trecutului. De aceea și, și spune Vechiul Legământ. În Noul Legământ, în vremea Harului în care trăim noi, nu este poruncit, așa ca în Vechiul Legământ, să se țină zile de sărbătoare, pentru că Noul Israel, Israelul Duhovnicesc, adică toți credincioșii Domnului Isus, au sărbătoare în toate zilele. Hristos este sărbătoarea noastră, Paștele nostru, așa cum se arată la întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 5, la versetul 7. Hristos este sărbătoarea de care trebuie să ne bucurăm fără întrerupere și cu tot focul inimilor noastre. Nu numai o zi pe an, nu numai șapte zile de praznic, ci în fiecare zi noi sărbătorim pe slăvitul nostru Domn Isus Hristos, trăind după poruncile lui, porunci împlinitoare prin ele însele în viețile noastre, în măsura în care îi dăm voie. Dacă cineva vrea totuși să țină o zi mai deosebită pentru Domnul, nu face rău cei din potrivă, dar asta o face de la el, din îndemnul cugetului său, nu că Dumnezeu ar fi poruncit așa ceva. Deci să nu-și facă lege din această încredințare și să nu o impună nimănui. Vrei să ții o zi deosebită? Foarte bine, dar aceasta nu poți să o impui ca lege nimănui să țină, deoarece în nou legământ, Domnul Isus Hristos, nu ne-a lăsat nicio poruncă cu privire la păzirea unor sărbători și a unor legi. Sărbătorile pe care le țin oamenii firești nu au nicio însemnătate în fața lui Dumnezeu pentru că nu sunt poruncite de Domnul Isus Hristos. Paștele, praznicul iudeilor erau aproape. Pricina pentru care Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne arate aici ce sărbătoare era, o vedem în partea a doua a capitolului, unde Domnul Isus vorbește în chip tainic de moartea sa. Când vom ajunge la studiul versetelor între 51 și 57, vom adânci mai mult acolo acest aspect. Capitolul acesta, capitolul 6, vorbește despre Domnul Isus, Fiul omului, care este pâinea lui Dumnezeu trimisă din cer pentru ca să dea lumii viața. Dar pentru ca să dea această viață și la alții, trebuia să moară el. Paștele închipuia moartea sa. Cele ce urmează, în continuare, arată pe Hristos și moartea sa ca fiind împlinire a celor ce închipuiau mana și paștele din pustie, pe care Mântuitorul nostru le înlocuia acum pentru totdeauna. Fiecare capitol din Evanghelia lui Ioan dă într-o parte toată rânduiala lucrurilor așezate pentru poporul evreu și le înlocuiește cu Hristos, marea și singura realitate. Să audă toți cei care impun legi, cei care impun sărbători și zile. În versetul următor, la versetul 5 din acest capitol, capitolul 6 de Ioan, citim. Isus și-a ridicat ochii și-a văzut că o moare glată vine spre el și-a zis lui Filip, De unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Iubiți ascultători, Domnul Isus nu putea rămâne ascuns, ci în locul unde ajungea, oamenii îl simțeau și veneau cu grămada la el. Cum să se poată ascunde soarele? Căldura lui o simte orice făptură, chiar și cine nu are ochi. Cum ar fi putut rămâne ascuns soarele dreptății? Căldura și lumina lui pătrundeau cu putere pretutindeni. Dacă suntem și noi, la rândul nostru, raze din acest soare, din acest soare binecuvântat, căldura și lumina noastră vor atrage oamenii care doresc viața și mântuirea. Iată un motiv pentru care putem să ne cercetăm. Iisus, deci, și a ridicat ochii și a văzut că o mare groată vine spre el. O veche carte de înțelepciune spune așa: Niciodată să nu ai priviri aruncate în coace și în colo fără folos. Privirea trebuie să fie totdeauna în jos, ca într-o profundă meditare. Despre Domnul Iisus, spune tradiția că de obicei ține ochii în jos, atunci când nu vorbea oamenilor și când nu făcea minuni. Când le vorbea însă se uita ținte la ei. Cu cât ții ochii firești aplecați, cu atât ochii duhovnicești privesc în sus. Iisus și-a ridicat ochii și-a văzut. Ce vede Domnul Iisus la tine, dragul meu? Să știi că El vede tot și înăuntru și în afară, și gândurile și faptele, și cele ale Duhului și cele ale trupului. Nu te poți ascunde nicăieri de ochii lui. El vede trecutul, prezentul și viitorul tău. Un singur lucru nu poate vedea. Păcatul de care te-ai pocăit și ți l-a spălat sângele său. Pe acela nu-l poate vedea pentru că l-a aruncat în marea iertării. Iisus și-a ridicat ochii și-a văzut. În mod hovnicesc vorbind, numai când îți ridici ochii spre cele de sus, Vezi cu adevărat adevărul, vezi și cunoști binele și răul, vezi nevoile oamenilor. Când îți ridici ochii, vezi. Când îi ții în jos spre cele ale pământului, ești orb. Cu ochii aplecați nu poți vedea decât pământul de la picioarele tale. Cu ochii ridicați poți vedea departe, poți vedea cerul, poți vedea pe oameni în nevoile lor, îi poți iubi și îi poți ajuta. Nicio virtute nu se poate naște în cel cu ochii aplicați spre pământ, spre cele pământești. Și din punct de vedere duhovnicesc, lucrurile stau tot la fel. Cu ochii duhovnicești deschiși, cunoaștem cu adevărat și adevărul și minciuna, și pe Dumnezeu și pe diavolul. Privind cuvântul scris al lui Dumnezeu cu gând să-l împlinești, ai ochii ridicați și vezi. Privind la slăbiciunile tale cu gând curat și adânc de pocăință, Înseamnă că ai ochii ridicați și vezi Prevind la nevoile oamenilor din jur Cu gând să-i ajuți Înseamnă că ai ochii ridicați și vezi Când dorești fierbinte voia lui Dumnezeu Ca stăpâna ființei tale Iar voia ta o țintuiești pe cruce Înseamnă că ai ochii ridicați și vezi în, în mod dumnezeesc. Lucrurile de jos te orbesc Lucrurile de sus îți limpezesc crescând vederea numai cine are vedere dumnezeiască poate fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Isus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare groată vine spre el și a zis lui Filip, De unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Trecând peste alte gânduri care se ridică în legătură cu întrebarea Domnului Isus, vedem din ea grija lui cea mare pentru toate nevoile omului, nevoi trupești și nevoi duhovnicești. El nu era indiferent față de oamenii flămânzi, ci căuta să le dea pâine ca să se sature. Să nu fim nici noi nepăsători față de nevoile oamenilor, ci să privim la Domnul Isus și să învățăm de la El cum să ne purtăm față de toți în orice timp și în orice loc. Mântuitorul nostru Isus este același cu Cel care a dat hrană copiilor lui Israel în pustie timp de 40 de ani, făcând să plouă peste ei mană din cer. Mântuitorul nostru Hristos Iisus este cel ce a făcut să nu se termine făina din sacul văduvei și unde lemnul din vasul ei. El este cel ce a hrănit pe Ilie prin corbi, la pârâul cherit. El, deci, nu putea rămâne nepăsător față de marea groată care îl înconjura de această dată în pustie, ci l-a întrebat pe Filip de pâini. Despre întrebarea aceasta vom spune câte ceva în meditațiile cele ce urmează. Ceea ce trebuie să înțelegem acum, aici... Așa cum s-a arătat, este faptul că Domnul Isus este foarte atent la nevoile noastre de tot felul. Să venim la El și nu vom duce lipsă de nimic. El este păstorul cel bun care își paște turma în pășunile verzi ale adevărului și ale harului. Să venim la El în loc să alergăm disperați. Să venim la El să căutăm mai întâi pe El și El va purta de grijă și de celelalte. În loc să alergăm din noapte în noapte să muncim, să ne frământăm, lipsindu-ne de părtășia cu El. Lipsindu-ne de rugăciune, lipsindu-ne de părtășia cu frații, mai bine să venim la el, că dacă venim la el, el va purta de grijă în chip minuna de toate și vom avea atunci pace, bucurie, viață din plin, echilibru, înțelegere și nu vom duce lipsă nici de celelalte. Acela care a putut să hrănească peste un milion de oameni în pustie, în pustie aceea unde nu era decât cerul fierbinte sus și nisipul arzător de jos, acela poate să te hrănească și pe tine, scumpul meu părinte, care ai o soție și câțiva copii, cât ai fi având acolo, te poate hrăni din plin dacă înveți să te încrezi în el, dacă înveți să ridici ochii la el. El a făgăduit lucrul acesta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, vorbește el acolo despre hrană și îmbrăcăminte, vi se vor da pe deasupra. Căutați numai părtășia cu el. El este cel care este atât de grijul și atent. Iată, acum și aici, în pustie, hrănește mii de oameni. Se află aici, în locul acesta pustiu unde nu era nimic de cumpărat, nimic de văzut, și totuși hrănește mii de oameni prin simplul lui cuvânt. Așa te va hrăni și pe tine dacă vii la el cum au venit oamenii aceștia. Deși am citit, vreau să mai citesc încă o dată un verset din cartea lui Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, ultima pagină, cartea lui Maleahi, deci capitolul 3, versetul 10, spune Domnul aici Aduceți însă la casa visteriei toate zeci ele ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile gazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Transpus la casa lui Dumnezeu din noul legământ unde suntem noi, casa lui Dumnezeu suntem noi, spune la cartea lui Evrei. Și spune Domnul să aducem să fie hrană în casa lui Dumnezeu. Noi acum în casa lui Dumnezeu trebuie să aducem hrană spirituală. Dacă noi ne îngrijim de hrana spirituală, să fie belșug de hrană spirituală în familiile noastre, în adunările noastre, dacă ne îngrijim de acestea mai întâi, El a hotărât. El ne-a făgăduit că va deschide zăgazurile cerurilor și va turna peste noi belșug de binecuvântare cu toate celelalte de care avem nevoie. De ce să nu credem noi cuvântul acesta minunat și de ce să ne zbatem singuri să ne frământăm? Nu spune și psalmistul? Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată deci, iubiții mei, din nou un îndemn să ne ocupăm de el, să avem grijă ca cei din casele noastre să aibă din belșug hrană spirituală, să urmărim nevoile lor duhovnicești și să învățăm să le aducem înaintea Domnului, după aceea să îngrijindu-ne de ei, prin părtășii, prin petrecerea timpului împreună cu ei, să asigurăm hrana lor spirituală. Cât despre celelalte, Domnul ne făgăduit aici că ne le va da din plin. Și dacă nu vrem așa, spune el degeaba, ne exculăm de dimineață și ne culcăm târziu, că dacă nu zidește Domnul o cetate, degeaba lucrează cei ce o zidesc, spune tot aici în psalmul 127. Iubiți ascultători, chemându-vă stăruitor și fierbinte să vă încredeți în Domnul Isus, să ne încredem cu toții în El pentru toate ale noastre, vă aducem la cunoștință încheierea programului I-068. Bine, lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin! Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta, arul l cer, arul acesta, stați-l cer. Doamne, tu știi ce e bine, slujbe ce o fac pentru cer. Dar dacă mor, vreau ca să mor pentru tine. Tu să câștigi pe deplin, tu să câștigi pe deplin, tu să câștigi pe deplin. Harul e totul și în tine, tu una din curisenin. ți l cer pe deplin